Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, pane. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stohu. Tu vzala Marie libru drahoceného oleje z pravého nardu. Pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil té masti. Jidáži Kariotský, jeden z jeho učetníků, který ho měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze nebyly dány chudým. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech ji, aby to uchovala ke dní mého pohřbu. Chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup židů se dověděl, že tam Ježíš je a přišli nejen kvůli němu, ale také, aby viděli Lazara, kterého vzkřísil z mrtvých. Proto se velekněži uradili, že zabijí i Lazara, neboť mnozí židé kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobě, Krista. Tento svatý týden začínáme čtení o Božím služebníku z knihy proroka Izajáše, který, dá se říci, velmi přesně popisuje mesiáše, kdo to bude a jaká znamení budou provázet jeho život. A potom, na čem bude záležet jeho životní úkol. A v té první charakteristice ze 42. kapitoly, tak Zajíáž mluví o Ježíši jako o božím služebníku. Ten, který je pokorný služebník, který slouží Bohu. Boží syn, který se pokořuje a přijímá Otcovu vůli, nedává do popředí své já, tak jak to máme často mít ve zvyku. A dokonce mluví, že jeho pokrmem je plnit vůli jeho otce. Další charakteristika Ježíše je velmi nádherná, protože Izaiáš popisuje jeho povahu. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici už s jednou výjimkou, kdy vyháněl prodavače a penězomněnce z chrámu. A teď velmi důležitý moment. Nalomenou třtinu nedolomí. Pane Ježíš zjevuje tvář od Otce, který nechce smrt hříšníka, ale aby hříšní se zastavil ve svém životě, aby se obrátil, aby litoval svých hříchů, změnil své chování Abyl živ a aby se radoval v domě Otce. Nalomenou třtinu nedolomí. Tady v naší kapli máme křižovou cestu a ta křižová cesta začíná zastavením, jak je Ježíš odsouzen. Tam je Pilát, tam lidé kolem a u nohou Ježíše je zlomená třtina a hozená dolů. Nad Ježíšem se vlastně nikdo nesmiloval. Dolomili třtinu jeho života. Ale Ježíš to nedělá. Ježíš právě nechal třtinu svého života zlomit, pošlapat, zničit, aby tu naši zachránil. Aby ten náš život nikdy nebyl zlomen. Na jeho nauku čekají daleké kraje, dále říká jí A jak lidé toužili po po slovu Ježíše, potom i později, když už se zdržoval na opuštěných místech, když už byl na něj vydán zatykač, to už máme vlastně to období svatého týdne. S jakou velkou radostí, to už jsme slyšeli v evangeliu, přijali Marta a Marie, sestry Lazarovi, tedy sestry toho, kterého Ježíš vzkřísil, samotného Ježíše do svého domu. A Maria udělala zvláštní věc. V domácnosti měli vzácnou nardovou mast. Byla to mast v nádobě z nardového dřeva. A dlouhá léta ta mast vlastně získávala na kvalitě, čím déle, čím to bylo kvalitnější, protože to nardové dřevo pouštělo takové zvláštní látky, které dodávaly vzácnost těm mastím. A Maria celou libru drahého oleje z pravého nardu tak jim pomazala Ježíšové nohy. A udělala tak zidášova pohledu škodu za jeden ruční plat. Jenomže pro Marii byl Ježíš pokladem. Pro Martu a Lazara byl Ježíš celým životem. Pro Marii byl Ježíš milovaný, drahý. Pro Jidáše Ježíš nebyl drahý. Jidáš počítal prahy. A tak i my se zastavme ve svém životě z toho prvního čtení kdy Ježíš nechce dolomit náš život, který v něčem není dobrý, ale vždycky nám dává šanci, abychom i my dávali šanci druhým. A potom, abychom vůbec ničím nešetřili ohledně našeho Pána. Ani naším časem, ani našimi silami, ani naší snahou žít podle Jeho slova to bude určitě taková ta nejkrásnější a nejlíbeznější mast, z které bude mít pán Ježíš velkou radost. Amen.